یاو کم درسما پارا سورہ سورۃ الدهر کے ذ پنزم آیات مبارکہ نا زموږ نوو درس ته انل ابرا بی شکان یشربو نا سکبا من کا اسن داغد کو کا سود کانا میزا جوها کافورا چیوی بگڑ ورشوی داغی سر کافور اے یو دنیاوی کافور دی وی دغتین دی مراد سوال دارات لو کافور سدی وی عین اندا پا جنت کی یو یا شو به عبا الله سک به کي دغې نه بندې ګاند د الله دلهم خصوي بندې گانانددي دی نودی به د کافور د چېې ننسک ک یو پروان نهوي ب د لره پوان نولو او حلیل ملی کې دنیا کې خو چې تو به بوجو یا لخته د او کهو یادې پیپونه را وړي د جننتتوبه ب داسینی آب په شاره تو بغیر د لختو او بغیر د پیپونو نه راځ یو فجررو نه تفجر رواني بداي دي چيني لرا پروانو لو او او شويدا بندگان د الله سوګ دي ويوفو نا بن نظري پرواله کي داي په نظر باندې اي چي نظرمني نو هغه پره کي چاشه نظرمني لو پرواله په واجب دي او نظر سلوي لکه وي کذا خاروشو زبدا سکو ایک بچے میو او شو فلانی کار می سمیو خور زبد اسکو نو دا نظر پد لازم شو ددا پرکئی اگر د نظر مال ک خپل زکات نشی خور نو د نظر مال بم نخره بعض خلک وې دیک مو نو پوخی کی بچی دی او خره دا نظر دیک دا بتمنو خريستا به جيبه نو خري مالدار او ابن خري دا غریب انا نخري دیو جنا اهلل ملکري اوس کتا دیک پوخ کو نو څمره خبر قانون او بي جوړي جو مالدار نه پرې یو غریب لورکه په یو دیک بټول کله خپکه نو دیو جنا اهلل ملکري خ خبر داد دا چې دېک پیسې دې غریب انا نو لخيرات سديو کی, صدیو کی اے پا دیکھ سمرہ لگی او تا سنگا دیکھ مانے لے پا جو ای خوک میں مانے لے سوکو ای غوخے میں مانے لے سوک بی غوخے نو داگی اخپلی صاحبی آغا پیسے با آغا خلقو لور کی چی سوکد زکاة مستحق دی یوفونا بالنظر پوروالے کئی دیپا نظر سرام اید اللہ دنوم نظر اومن لنو اغا پورا پورا کئیم ویا خافون او یریگی دی اومن ده غو رزینا کان شر روحو مستطویرام چه دی شر و موسیبت داغی دی روگد یو کال ندی سل کال ندی زر خال ندی او لا خال ندی نخت می دن کے شر بی وی یو من و یا خافون یوما یریغیدا غورزنا چه دارش دم پثار پر تھداو دا برازی کان شررو مستطیرا چه دی شر دا غیر رگد و یطعمون او دا بندي ګان د الله چې دا فرض چینه نه بس کیدا سوق دي و یطعمون الطعام او ور کوي د یتعام علا حبې ای سردا محبت د عام نه शिवाय لې چګنې دوه خور نور نور ځای چاله ور کو خپل ور شرم میندا مسکینا غریبتا و یتیمن یتیمتا و اصیراو قیدیتا اکثر قیدیان بسا آباو سر کافیرو خیر خیرات په کافیرم کی پا یهودو نسواراو ان دعانم کی ورکوی تو سرد محبت دی تو آمنا اے پا دی پوچھوئے علا حبیہی کلد سڑی ورسر امین نشتا لکنوی جامی واغست زڑی خیرات کئی نو دا خیرات دے خوالا حبی ہی خو ندے یادا سی دے او سڑی خپلا خورا کو کوئی غرزو میں نو فکر لے ورکو دا لا حبی ہی ندے خپلا خو گے دے خوزان او گے پری خوبل لے ورکا ورکوی تو آم سرد محبت دی تو آمنا مسکین ان مسکین تا و یتیم او کھی دیتا اسلام دو خو اخلاق او حکم خیر خیرات او تعام فکافر الامر کولشی و کو ی بدر کی چکه او یا کھی دیان نبی علیہ السلام نیولو په صحابه کرام ای تقسیم کل رذی دی کھی دیانو شو قتل نصور از کدا اخلاق و ندمر متاثر شل چیما نه راړو ای قتل چدا کور وال خپل نخریو بونگا ماړای ودا څنګه عجیب کوپ ده مونږ د دای د دا دا وژلو د پارا راغلیو ا دای مونږ نیولیو په سزا خپل نخری مونږ ترا کئ اوورپسی وجه به وجهې کرکي و تو عام خو ب خلق خلک و خدا به کم ځې نهپدا کوي ان نه نومو کوم ل وجه الله ويبی شکه تو عام در کوومونږ تاسو د پاه د وجهې الله لا نريدو منکم کوم جذا موږ رادنې لرو تااسونه چې مونږله ثبد ل را کوي وَلَا شُكُورًا اَوْ نَمُدَ دِينِ اَشَّهِ چِدَ خَلْقُ وَمَخِ مُشُكُرَ دَا كَي اِخ خَالِص دَا اللَّه دَا وَجْهِ دَا پَارِ دَرْكَو دَا عرب خیرات کئی خاص کر رمزان کې اوزن میو مرگی لووی کې پالاکو کئی طولو نیک سرے سرے چی خیراتوی کئی بیاوی دوار رو گوڑائی ای. اپا ایدہ سوئی کئی نوئی ای درسته خاطر چلے خو خپل ور سره ویب نه او چرته دا سړي دی راغلي چې ویلي دي دروازه له واړه بازي علماو لیکلي وي ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی الله عنها چېبا چاکر سره خیرات ولي غلو نو ویل چې غلام لبيوي چې ور کې لګ غو غونی سچې مال سمر دعاګانې کوي رايبه غوغنی ویله ایو دعاګانې کولی ام المؤمنین تا نو چاغه غلام او وین زبرالا وی و مور غیدا صدا صدا دعا غانو کی نو بی بی باب ور تا شان دعا غانو کی وی دعا اید دعا مخابله کی او زما اخرات خالص ده الله د وجه پاره ده ایدا سی اخلاص بکم زپی تا کی بھائی وی دعا په مخابله کی وی ولا دعا وکا اخرات می صد پاره شو Inama nuimu kum ل waجهلا Bi shaka mu toam dar kauta sutali waجهلا د para da وجهhi Allah لاnuريد min ku iradaada la mu ta su na ولا شکورا او ندا چې د خلکو مخکه مو شکر ادا کوي وصلی الله تعالی علی خیر خلق محمد علیه